261. Călătoria extatică în cer și Carta Sacră Pe scurt, îi să cere lui Mahomet să demonstreze autenticitatea vocației lui profetice urcând la cer și aducând o carte sfântă. Altfel spus, Mahomet trebuie să se conformeze idealului ilustrat de Moise, Daniel, Enoch, Mani și alți vestitori care, suind la cer, s-au întâlnit cu Dumnezeu și au primit din mâna lui Carta Revelației Divine. Acestă schimbă se întâlnește atât în iudaismul normativ și în apocaliptica ebraică, după cum și la samariteni, gnostici, și mandeni. Originea acestui scenariu urică până în vremea legendei regelui mesopotamian Emen-duraki, și se leagă de ideologia regală. Ipostele și justificările profetului se dezvoltă și se înmulțesc pe măsură ce acuzațiile necredincioșilor se precizează. A atâtor altor profe și apostoli dinainte, precum și ai unor rivali, Mahomet se consideră și se proclamă apostolul, egal mesagerului Dumnezeu, Rasul Allah. El le aduce concetățenilor săi o revelație divină. Coranul este, citez, revelația în limba aramă, arabă comună, închei citatul, 26-193. Este, deci, perfect inteligibilă locuitorilor orașului Mecca, dacă aceștia persistă în incredulitatea lor, e din orbire față de semnele divine, din orgoliu și lipsă de grijă. De altfel, Mahomed știe bine că încercări asemănătoare au avut profeții lui Dumnezeu dinaintea lui Avram, Moise, Noe, David, Ioan Botezătorul Isus. Ascensiunea celestă este încă o ripostă dată necredincioșilor. Citesc. Slavă celui care l-a făcut să călătorească noaptea pe servitorul său de la moschea sfântă până la moschea foarte îndepărtată, al cărei lăcaș l-am binecuvântat pentru a-i arăta unele din semnele noastre, închei citatul. 17.2.1 Tradiția plasează către 617 sau 619 călătoria nocturnă, călare pe iaba naripată al Burac. Mahomet vizitează Ierusalimul Pământesc și ajunge la cer. Alburac se scrie AL, liniuță B, U, R, A, Q. Istorisirea acestei călătorii extatice e amplu documentată în izvoarele ei ulterioare. Scenariul nu e întotdeauna același, după unii, profetul călare pe animalul înaripat, contemplă iadul și raiul și se apropie de dronul lui Allah. Călătoria a avut loc instantaneu. Ulciorul pe care Mahomed l-a răsturnat la plecare nu-și golise între conținutul când s-a întors în încăpere. O altă tradiție vorbește despre o scară pe care, ajutat de îngerul Gabriel, Mahomed a suit până la porțile cerului. El ajunge înaintea lui Allah și află din gura sa că a fost ales dintre ceilalți profeți și că el, Mahomed, este prieten al Domnului. Dumnezeu încredințează Coranul și o anumită știință ezoterică pe care Mahomed nu trebuie să o comunice credincioșilor. Această călătorie extatică va juca un rol central în mistica și teologia musulmană ulterioare. Ea ilustrează o trăsătură specifică geniului lui Mahomed și islamului, pe care e important să o semnalăm de pe acum, anume voința de a asimila și a integra într-o nouă sinteză religioasă practici idei și scenarii mitico-rituale tradiționale. A văzut cum tradiția islamică a revalorizat tema arhaică a cărții sfinte, primită de un mesager în cursul unei călătorii la cer. Vom vedea mai departe rezultatele confruntărilor cu iudaismul și cu alte tradiții religioase și chiar o tradiție păgână și imemorială, precum aceea a pietrei Kaba.